28 januari 2023. Skott avlossas på en sushi-restaurang i Skogås. En 15-årig pojke dör. Vissa saker fastnar jag följer med livet ut. Man blir uppriktigt, riktigt, riktigt ledsen. Liksom. Timmarna efter sprängs det i hus i norra Stockholm. Man blir orolig och vet inte riktigt vad man ska göra. Det är inte så lätt att bara hitta ett nytt boende och packa sina väskor och dra liksom. Petri Krim, den här veckan om mordet i Skogås. Jag heter Mariela quintana -Belin. Och jag heter Linus Lindahl. Det senaste dygnet har varit våldsamt i Stockholmstrakten. Den person som mördades i Skogö-centrum i Huddinge på lördagkvällen var en 15-åring. 15-åringar sköts ihjäl vid sextiden tiden igår kväll inne på en sushi -restaurang. En person sitter anhållen för dödet. Hej och välkomna till Petri Krim. Vi sa i vårt korta avsnitt förra veckan att vi skulle berätta om domen efter hämndskjutningen efter mordet på tolvåriga Adriana den här veckan. Men eftersom det fortsätter att sprängas och skjutas i Stockholm så kommer vi återkomma till den här hämndskjutningen framöver. Och förra veckan, ja då berättade vi om gängkriget mellan Räven och Dalen. En av de tre av polisen så kallade röda konflikter som just nu präglar Stockholm med sprängningar och skjutningar nästan varje dag. Och den här våldsspiralen den bara fortsätter. I lördagskväll så sköts en 15-årig pojke ihjäl på en restaurang i Skogås i Huddinge söder om Stockholm. Och några timmar senare exploderade portarbetet i Upplandsbro och Upplands Väsby norr om Stockholm inom loppet av en och en halv timme. De poliser som vi pratar med de säger att man tittar på kopplingar mellan i princip alla sprängningar och skjutningar som sker just nu. Precis som med mordet på 15-åringen och sprängningarna i helgen. Och en bild som många poliser har är att både i och kring den kriminella miljön så är man på tårna och att man hellre agerar först än för sent. Mycket nu handlar om att slå tillbaka när man utsatts för något själv, alltså hämndaktioner. Och en annan bild är att det är svårt att förutse både som kommer att bli måltavla men också vem som kommer att utföra de här brotten. En polis sa till mig dagen till exempel att det här kan drabba i princip vem som helst i den kriminella miljön just nu. Samtidigt så har ju polisen också gripit flera personer och i Sundsvall har sju personer häktats efter en stora insats mot flera adresser som gjordes där i torsdags kväll. Och vi kommer gå in på de häktade lite längre fram i avsnittet men vi börjar i Skogås. Vi hade varit runt i en av våra områden här och sen skulle vi in och käka Jag satte första, första biten och skulle käka min goda hamburgare och då gick det här larmet ut. Och vi hörde direkt att det var en skjutning i skogos. Alla släppte precis allt hastade iväg. Det här är Reine Berglund som är områdespolis i Huddinge. Klockan är strax efter sex på kvällen när han och kollegorna får larmet om skottlossningen i Skogås. Brottsplatsen är en sushi-restaurang i Skogås centrum, precis vid pendeltågstationen. Avspärringarna hade ju börjat dragits upp väldigt stort när vi anlömde ett par minuter efter de första poliserna på plats. Det började samlas mycket folk runt om såklart. Folk är både nyfikna, en del undrar var en del är, en del är jäkligt oroliga kanske. Man kanske inte får tag i, i sin nära anhöriga eller barn i den här vevan och, och blir orolig av den anledningen. Då. Men eh, ganska mycket folk. Hans kollegor som är först på plats hittar en skottskadad pojke på restaurangen. Man påbörjade livräddande åtgärder inne på den här lilla restaurangen. Man började med reella avspärrningar, fånga upp vittnen och så vidare. Alla de här förstahandsåtgärderna vi jobbar med. Vi kände ändå med vår lokalkännedom, personkännedom att vi måste fram för vi vet hur viktigt det är att få en identitet på de vi jobbar med. För att kunna börja dra i motivbilder, underrättelser hela den här biten. Så att vi stod på hela vägen fram egentligen och sen... Påbörjade jag tillsammans med kollegorna arbetet med att försöka identifiera den här killen vilket vi också lyckades efter en stund. Reine Berglund känner till den unga killen som har skjutits. Det är en 15-åring som han och hans kollegor har stött på i jobbet och han är med och identifierar den här killen. Det är ju den oro vi har sett och kollegor framförallt jag har skrivit orosanmälningar och framförallt så... Rent generellt kan man väl säga att det krävs inte jättemycket för att vi ska skoro. och oftast är det ju framförallt att man hänger med äldre kriminella som vi vet och då pratar vi oftast en bra bit över 20 år och väldigt initierade med våldsbrott och hela den här biten och som har ett stort våldskapital och ibland när vi ser att man hänger med de här man tar intryck då är det vår skyldighet att skriva orosanmälningar. Sen exakt bilden här från det här fallet eller andra, det är alltid svårt att säga hur mycket, men vår magkänsla och det vi ser ute, jag har nästan aldrig varit med om att det inte stämt. Tyvärr brukar man få se liksom de tråkiga grejerna var det lider. Ibland har det flera år och ibland går det betydligt snabbare liksom ut för, om man kan uttrycka mig så. 15-åringen har alltså varit känd av polisen eftersom man har hängt med äldre personer. Han är dock inte dömd för något. Och som vi sa nyss så tittar polisen på ett samband mellan mordet och den senaste tidens våldståd. Men om och i så fall på vilket sätt och på vilken sida av de olika konflikterna som han skulle vara på, ja, det vet vi inte just nu. Mm. Det är ju en av våra besökare, han har besökt oss ganska flitigt och sökt kontakt med oss och jag har ju flera medarbetare som har haft en ganska nära relation med ungdomen. Det här är Jordanus Skiflemarjan. Hon är tillförordnad verksamhetschef på kultur- och fritidsförvaltningen som har hand om fritidsgårdarna i Huddinge kommun. Och hon har också varit chef för fritidsgården i Skogås som ligger mitt i centrum. Hon känner också till 15-åringen. Han var ju så sent som i fredags hos oss också. Och han har oftast liksom tagit kontakt med några av våra fritidsledare och velat liksom ha enskilt samtal med dem. Så att han har, vad jag har förstått, haft ett, liksom ett gott förtroende och varit här väldigt ofta. Och under lördagskvällen så åker tre fritidsledare direkt till fritidsgården när de har hört vad som har hänt. Men de bestämmer efter att ha pratat med polisen att inte öppna den på lördagskvällen. För polisen håller ju fortfarande på med brottsplatsundersökning där i precis i närheten. Polisen Reine Berglund leder jakten efter gärningsmännen efter mordet och morgonen efter går polisen ut med att de gripit en kille under 18 år på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord. Han som sitter anhåller när också en, en ungdom vi känner igen innan. Och under söndagen öppnar fritidsgården. Gjorde han hos igen. Det var en väldigt... Eh... Otroligt, eh, ja, men, väldigt nedstämt och, och mycket sorg måste jag säga. Eh, vi hade eh, många unga som kom och bara i stora grupper och liksom satte sig och bara var tysta med varandra. Eh, och, ja, men, det var en väldigt liksom, ned, liksom en tung stämning eh, i hela vår lokal som vanligtvis brukar vara ganska ja, mycket aktiviteter och mycket skratt och annat. Vår ja, bild var ju att han, att han hade absolut vänner och det märktes ju väldigt tydligt igår när många av hans vänner sökte sig hit till fritidsgården för att hedra liksom, hans minne och eh, även liksom, skapa en minnesstund, jättefin minnesstund igår som också var drivet av många själva Eh, och vi, behöll, eller vi, vi bestämdes för att öppna upp även mötesplatserna även på kvällstid efter minnesstunden så att det var fint att se att många kom efter minnesstunden till lokalen och alltså, pratade goda minnen om honom och så vidare så att, mm. många upplevde det som en chock liksom. det märkte man att eh, man inte liksom, kunde förstå hur det här kunde hända den här ungdomen liksom. Och till minnesstunden som vännerna ordnar på söndagskvällen kommer ett hundratal personer. Ekott pratade med några av dem. Min dotter var, går i samma skolaklass som pojken. Det är därför jag är här idag, för att finnas bakom henne här en med vänner och lärare. Det är tragiskt, det är så hemskt. Alltså man kan inte fatta att man lever, i, att, att samhället har kommit så pass långt att man vågar inte lämna sina barn någonstans. Det, det, det är fruktansvärt. 15-åringen är den femte personen i Stockholm som skjutits ihjäl sen våldsspiralen började på juldagens morgon med mordet i Rinkeby. Och som sedan följts av skjutningar mot dörrar och sprängningar mot portar. Men hur eller om pojken kan kopplas till våldsvågen är alltså för tidigt att säga. Mordet har förstås väckt många frågor bland ungdomarna på fritidsgården. Och de hör ju också de rykten som sprids på sociala medier om mordet, berättar Jordanos kifle Många ställer ju sig självfrågan om liksom, det här våldet som, som man upplever händer ändå relativt ofta. Hur kommer man till bukt med det? Och många har ju många frågeställningar om om det som händer i deras lokalsamhälle. Liksom. Så att det är ju många diskussioner som man har ändå som ung här. Som växer upp i det här området. Och nu blir det liksom så påtagligt så att vi försöker, liksom, vi försöker lyssna och stötta- liksom. Och på 15-åringens skola, Östra Grundskolan i Skogås, vajar flaggen på halvstång och stämningen är dämpad på måndagen. Ett minnesrum för den mördade pojken har byggts upp. Rektorn Petra Hamblad sa så här till P4 Stockholms reporter. Alla är ju och liksom. Men det är, en, det är en fin stämning på så vis att vi delar sorgen. Idag har vi gjort så att vi har samlat ihop oss. Många medarbetare var ju här igår så att... Sen har vi samlat eleverna. Eleverna är med sin mentorsklass. Med sina mentorer som de är tryggast med. De är ledsna. De säger inte så jättemycket nu. De gråter väldigt mycket och är tagna av händelsen. Ida och Isabel går på skolan. Alltså det är bara det är hemskt att det har hänt någon som är så ung och går på vår skola. Det händer ju väldigt mycket i Skogas jämfört med andra ställen. Men att det är så här folk som skjuter så man kan, det känns som att man inte kan gå runt lika alltså sent kvällen utan att man ska typ behöva kolla runt omkring sig och tänka typ, att ja, det kan hända någonting när som helst och vad som helst. I skog och centrum kommer fritidsgården ha extra öppet hela veckan. Det har blivit en samlingsplats för både vuxna och unga i området, säger Jordanos Kiflemarian. Och det här är ju tufft även för personalen som känner den här killen väl. Samtidigt som de försöker stödja ungdomarna behöver de själva krisstöd, säger Jordanos Kiflemarian. Det är ju otroligt tragiskt när det händer någonting som här. Ehm, och, e och i det här fallet när det är så en ung människa. Eh, och extra på det att det är en som vi känner. Jag vet vem det är själv. Eh, nej, det blir svårt. Det är svårt. Och just den här känslan av maklöshet och kunna man ha gjort mer. Och det är nog många, i, många medarbetare som jobbar här som känner. Några timmar efter mordet i Skogås. Mitt i natten exploderade sprängladdningar utanför två bostadshus norr om Stockholm, Etiopplandsbro och Etiopplands Väsby. En person är anhållen, misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse. 17 minuter över två på natten sprängs alltså i en port i Upplandsbro. På adressen står bland annat en känd rappare skriven. Han är sedan tidigare dömd för bland annat grovt narkotikabrott och enligt våra uppgifter så tittar polisen om just han var den tilltänkta måltavlan för den här sprängningen. Och han ska ha tydliga kopplingar till Rävens nätverk som har just Upplandsbro som hemmaplan. Men den här rapparen, han ska vara utomlands. Och när vi spelar in det här avsnittet är ingen gripen för den här sprängningen. En och en halv timme senare så sprängs det igen. Den här gången via en port till ett hus i Upplandsväsby. Ja, så alltså jag känner osäker, otrygg. Jag vet inte om jag ska flytta till annat land eller vad ska jag göra för någonting. Det är fakta att det är ville väster som pågår. Det är skittråkigt. Precis helt man har liksom barn och familj som man är rädd om. Man blir orolig och vet inte riktigt vad man ska göra. Det är inte så lätt att bara hitta ett nytt boende och packa sina väskor och dra liksom. Så säger två personer till SVT Stockholm dagen efter. Båda bor i området där explosionen i Upplands Väsby inträffade. Det vi kan se där är att en 25-årig kille som är skriven på adressen där det sprängts är häktad misstänkt för sprängen i Kista den 18 januari i år tillsammans med tre andra personer. Polisen misstänker att Kista-sprängen var riktad mot en anhörig till den 24-årige Dalenledaren som ligger i konflikt med räven till sprängningarna i Upplandsbro och Upplands Väsby så blir det tydligt att båda ska ha varit riktade mot räven. Som vi pratade om i slutet av förra veckan så är det ju en hel del personer som har gripits och anhållits misstänkta för koppling till den senaste tidens våldståd i Stockholmsområdet. Och det har ju häktats personer på löpande band de senaste dagarna. En av dem är en 25-årig kille som nu häktats dels för den här sprängen i Kista men också för sprängen av en port på en restaurang på Södermalm i Stockholm för några veckor sedan. Han nekar till brott. Och den här 25-åringen han dömdes 2019 till fyra år och 6 månaders fängelse för synnerligen grovt narkotikebrott och flera grova narkotikebrott. Bland annat handlade det om nära 30 kilo amfetamin som hittades i hans bostad. I samma rättegång dömdes två andra som är en del av nätverket dödspatrullen. När man tittar på till exempel sprängningen i Kista och flera andra av sprängningarna och skjutningarna som har varit den senaste tiden så ser man att de som misstänks för de här brotten de har kopplingar till olika områden. Det kan vara både i Stockholm, det kan också vara utanför Stockholm. Och Ibland misstänks man har utfört de här dåden tillsammans. Så det är lite svårt att lägga det här pusslet. Och vi jag ju återkomma till fler gripanden och häktningar senare. Nu tror ju var och varannan människa både på tjänstemannanivå nivå och... Eh, till exempel föräldrar att en ungdom som har studerat en trokadel och flaska är gängkriminell eller nätverkskriminell. Man är jätteorolig helt enkelt och vi försöker ju någonstans informera om vad är det för typ av individer vi pratar om, varför har det blir lite så här med åren, Ja men lite allmänt så. Det här är Farre som är fältassistent i Sundsvall för nu ska vi återvända till det vi bland annat pratade om i förra veckans avsnitt, nämligen Sundsvall. För det är ju dit den 24-åriga ledaren för dalen kopplas och det är den här narkotikamarknaden som gängledaren Räven ska vilja ta över. Och de här två, Dalen, Killen och Räven ska ju vara de som ligger bakom flera av de senaste veckornas våldsdåd i Stockholm och båda befinner sig utomlands. Polisens bild är ju att nätverk som ligger bakom kriminaliteten och våldsvågen i Stockholm har rört sig längs Norrlandskusten och Sundsvall. Mediebilden har gjort att väldigt många i Sundsvall är oroliga nu och det är något som fältassistenten Farre märker mycket av. Och även om han kanske tycker att oron är lite överdriven just nu så är han inte överraskad över den här utvecklingen. Vi är givetvis jätteoroade vi också. Det är inte så att vi på något vis går runt och tar det manjana manjana utifrån är. Men, men någonstans, så, alltså, från vårt perspektiv så är det ju ingen nyhet i det här. Det här är ju ingenting som är nytt för oss. Det här är en sak som vi har... Sätt komma, det är någonting som vi har flaggat för redan för fyra år sedan. Att den här utvecklingen är på väg åt det här hållet i Sönsvall. Eh, vi kommer hamna i situationer som är likt nära i Sönsvall. Så att för oss som har jobbat kring de här miljöerna och med ungdomar som är i riskzon eh, så är det här liksom, det är inga nyheter. Farre upplever alltså att kriminaliteten i Sundsvall förändrats mycket de senaste tre åren. Och även om han tycker att det är bra att situationen nu tas på allvar så önskar han att man hade lyssnat på honom och hans kollegor tidigare. Man ville inte riktigt köpa den, den bild vi ville ge. Eh, och, ja, man pratade om att det var trendigt bland ungdomar att bära skottsäker väst istället för att... Eh, Ta vår oro på allvar. Men jag skulle nog säga att i de här miljöerna där det förekommer kriminalitet och där det förekommer missbruk, eh, där personer är allt alltifrån eh, livstidskriminella till, till relativt nyrekryterade i de här miljöerna så har det ju varit nästan till eh, sig, alltså det har varit så spänt de sista två åren. Det har varit jättenervöst. Eh, och alla i de här miljöerna har ju någonstans jag någonstans pratat om där vi är just nu Alltså att det kommer smälla det är bara en tidsfråga det kommer ske när som helst det är bara en tidsfråga så har ju liksom den allmänna opinionen varit i de här miljöerna och så har det ju varit nästan två års tid och i slutet av förra veckan så slog polisen till mot flera adresser i centrala Sundsvall- och där beslagtog man automatvapen och stora mängder narkotika. På en pressträff sa polisen att de inledde en intensiv insats- efter att ha fått information om brottsplaner- och därför slog man till i torsdags kväll. Enligt åklagaren Karin Everitt så förhindrar de flera våldsbrott med ingripandena- bland annat ett mord. Och nu har sju personer häktats efter den här insatsen. Flera av dem har tidigare dömts för ringa narkotikabrott och en är tidigare helt ostraffad. De flesta har inte dömts för lika grov brottslighet som de nu misstänks för. Och en av dem är en 19-årig tjej som faktiskt är den enda som är folkbokförd i Sundsvall. Petra Berggren är reporter på P4 Västernorrland och henne hörde ni Petra Krim också förra veckan. Hon följer det här nära och berättar att samtliga av de här häktade personerna är kopplade till en sida av den pågående konflikten mellan räven och dalenkillen om narkotikamarknaden i stan. De här personerna har ju tydlig koppling till Dalen-nätverket. Och bland de här häktade också så finns det en tydlig ledarprofil. Vissa av namnen på de häktade personerna nu är mer okända och, och har ja, enligt våra källor inte varit sådana som har rört sig i, i Sundsvall tidigare. Och de tror man kan vara någon form av inhyrd arbetskraft. Och det som de misstänks för det är flera olika brott. Bland annat försök till mord, förberedelse till mord, grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott. Alla personer nekar till brott. Och förutom Sundsvall så kommer de här personerna från bland annat Stockholm och Växjö och Sölvesborg och andra städer i södra Sverige. Alla är unga under 23 och två är mindreåriga födda 2005. En av dem fick beslut om LVU, lagen om vård av unga, för bara två veckor sedan. Han har tidigare fått insatser i öppen vård och omhändertagits enligt LVU. Något som inte har fungerat står det i förvaltningsrättens beslut. Enligt anmälningar som polisen gjort har 17-åringen befunnit sig i en kriminella miljö där det funnits stöldgods, knivar och narkotika. Och den som misstänks för flest och grövst brott av de häktade är en 21-årig kille som tidigare dömts för bland annat övergrepp i rättssak. Nu är han misstänkt för förberedelse till mord, grovt narkotikebrott och grovt vapenbrott för att bara nämna några av brottsmisstankarna. Han är känd av polisen här i vårt område i Sundsvall. Han har figurerat i ett antal våldsbrott de senaste åren och han förekommer också i en utredning om ett mord i Korsta i Sundsvall som han också häktades för men släpptes fri. Och som sagt så nekar alla häktade till brottsmisstankarna. Och även om majoriteten av de ungdomar som Sundsvallsfältaren Farre träffar inte är kriminella så märker han att det finns ett ökat intresse för kriminalitet bland många ungdomar. Idag så tycker jag att det är ju naturligtvis väldigt mycket fokuserat kring det som händer. Det är väldigt mycket frågor. Man, man har läst till sig information på flashback till exempel. Man har läst till sig information i media. Det är mycket frågor helt enkelt det, och då handlar det oftast om frågor om hur många år man riskerar att bli dömd till. Det handlar väldigt mycket om frågor som har med själva rättsprocessen att göra. Nu händer det här på lokal nivå, om vi säger i alla fall öppet. Det som har skett på lokal nivå i det dolda tidigare, då... Då har det har ju kanske varit en liknande rättegång eller en pågående rättsprocess nationellt och som är med kända liksom, eh, rappare. Och där, likadant är det där. Där har ju också ungdomar extremt mycket frågor och funderingar. Och de, de som är andra yngst, de är nästan skrämmande inlästa på varenda sida i, i de här förundersökningsprotokollerna. Hanna Paradis är kommenderingschef för polisens särskilda händelse som pågår just nu för att komma åt de pågående konflikterna i Stockholmsområdet. Så här säger hon om mordet i Skogås i helgen. Ja men såklart är det ju en fruktansvärd händelse. Det är en ung person som har misslivet. Men det är inte heller helt oväntat givet den utvecklingen som vi har och har sett över tid. Så, så väldigt tragiskt men tyvärr inte liksom oväntat. Eftersom polisen länge sett att allt yngre personer dras in i nätverkskriminalitet menar Hanna Paradis att det inte var oväntat att en 15-åring skulle mördas. Hon pratar alltså inte om just den här pojken utan om den generella utvecklingen. Hon kan inte heller gå in närmare på utredningen men säger så här. Ja, men Vi jobbar på inför förundersökningen. jag kan inte gå in på detaljer men det är en person som är frihetsberövad. Men vi jobbar vidare och har ändå god prognos i ärendet, så det kan komma fler, fler gripanden i det ärendet. Och nästan 200 poliser har ju plockats in till Stockholm för att bryta den här våldsspiralen. Men som vi har sett i helgen så har ju då den fortsatt. Så har vi ju en förstärkning här i Stockholm. Vi har väldigt många poliser som är ute och jobbar. Men tyvärr så kan vi inte vara på alla platser samtidigt. Eh, och de här brotten eh, ja, kan ju ske när som helst på dygnet. Eh, och vi ser också att i de här konflikterna eh, så eh, finns det tillfällen då man lockar fram varandra. Eh, där man eh, ringer fram varandra och de som är vänner ena dagen kan vara ovänner nästa dag. Så att, eh, det är en väldigt komplex... Eh, de här brotten är komplexa att förutse eh, på det sättet. Så att därav så kan det eh, liksom ske... Trots att vi har mycket resurser igång. Och konflikten mellan Räven och Dala nätverket är ju en av de här konflikterna som Hanna Paradis pratar om. Nej men jag kan väl säga att det är en konflikt som, som vi följer. Eh, och att eh, den eh, är ju mer komplex än den kanske liksom återges. Eh, vi har flera individer eh, som befinner sig utomlands som är aktuella och påverkar konfliktmiljön i Stockholm. Eh, så att, men den konflikten är ju... En av de som vi följer. I slutet av förra veckan gick polisen ut med att 16 personer hade gripits inom loppet av ett dygn. Och under helgen så har fler personer gripits misstänkta för grova våldsbrott. Under helgen har vi haft ett stort antal gripanden och gjort ett flertal tillslag i regionen. Vi har gripit drygt 20 individer kopplat till, till nätverksproblematiken. Vi har också beslagtagit ett stort antal vapen senaste dygnen drygt tio vapen generellt kan man säga att det är åldrarna mellan 15 och 25 som det rör sig om och brotten är ju allt från narkotikabrott vapenbrott grovt narkotikabrott förberedelse allmän farlig ödeläggelse och i måndags morse greps en man i kungsängen. Ja, men det kan jag säga att det var en, ett, ett tillslag utifrån ett intensivt arbete där vi eh, kunde beslagta eh, ett flertal bomber hos en individ. Ja, men en fråga som du och jag, Linus, har fått många, många, många gånger de senaste veckorna är ju när tar den här våldsspiralen slut? Och det finns ju ingen bättre person än just Hanna Paradis att faktiskt fråga om det. Det kommer kunna ske fler våldsbrott. Eh, och konflikterna har ju i sin natur liksom olika orsaker. Det kan vara allt från narkotika till skulder. Det kan vara personliga konflikter mellan individer– det kan också vara så att vissa konflikter går långt tillbaka i tiden och där liksom, konflikten fluktuerar liksom, från att vara liksom, intensiv under vissa perioder och mer lågintensiv under andra perioder. Men det här är något som vi hela tiden följer och vi analyserar eh, all, all den underrättelseinformation som vi har och information som vi har från förundersökningar. Så att vi har en god uppfattning om, om liksom, vilka som är de mest intensiva konflikterna just nu men det kan ju såklart också ändras ganska snabbt. Dineberg Lund som är områdespolis i Huddinge är en av många Stockholmspoliser som fått nya kollegor den senaste veckan. Vi har nya konstaplar som kommer idag precis när jag satt upp och prata med någon annan och de ramlar in och det är otroligt tacksamt att vi får den hjälpen. Samtidigt så de har sina områden och jobba i sina hemstäder. Så att det blir någon form... Vi måste ju tänka både kortsiktigt och långsiktigt. Det är en kortsiktig grej här och dämpa det mest akut. Men är det är otroligt svårt. Och samtidigt ser jag ju både jag själv och många kollegor... Man går lite på knäna emellanåt. Det är mycket övertid. Även när man är ledig så går det mycket funderingar och tankar på jobbet. Vad kan vi göra? Hur ska vi göra? Så att jag blir lite orolig liksom för... Hälsan inom polismyndigheten här framöver det gäller att vi försöker få något långsiktigt också och samtidigt här när vi blir fler ute då släpar vi in fler, fler ärenden då har vi poliser och kollegor som ska hantera det inne också så att det blir liksom sådana form av domino-bricka det, det, det, det spelar över hela tiden så att det är jätteviktigt att fortsätta jobba i den andan vi har men ja, komplext som 17. Och precis som alla andra poliser som vi pratat med de senaste veckorna så tycker Reine Berglund att våldet har blivit grövre och sjunker längre ner i åldrarna. Han berättar om hur de här snacken kan se ut när han träffar ungdomar som han misstänker umgås i fel kretsar. Vi träffar ju många av de här killarna dagligen när vi är ute. Ibland är det mer prat om väder och vind och ibland försöker man verkligen ta någon åt sidan och förklara mer. Vi är oroliga för dig, vi är oroliga för den miljö du är i, de du hänger med. Att du ska skjuta någon eller att du själv ska bli skjuten och råka illa ut. Och samtidigt blir liksom någon form av litet polispaket. Vad har vi den oron då är det orosanmälningar. Vi pratar med föräldrar, vi kanske är hembesök. Och verkligen liksom få ut vad vi tror och tycker. Att försöka lita på oss när vi berättar att det här är en farlig miljö. Men det är inte helt lätt att nå fram det alla gånger. Och som sagt, vi vet inte än om 15-åringen var måltavla för skjutningen på Sushi-restaurangen i Skogås. Eller hur och om han kan kopplas till alla de andra våldsdåden som skett. Men klart är att det rört upp mycket känslor att en 15-åring skjuts ihjäl tidigt en lördagskväll på en restaurang. Jordanos Kifle-Marien, fritidsgårdschefen i Huddinge, igen. Det finns inga ord att skriva, känner jag. Det är helt... Ja, men det är otroligt, otroligt tragiskt. Och jag kan inte föreställa mig, tänker jag, anhöriga hur de upplevde de här stunden just nu. Ehm, vänner och andra. Så att det, det är otroligt tragiskt. Och jag tänker att det blir alltså, för oss i vårt uppdrag som jobbar primärt främjande, men också ibland förebyggande. Det är så otroligt viktigt att liksom, förstärka det preventiva arbetet, hur viktigt det är. Och att börja tidigt, i tidiga åldrar. Reine Berglund jobbar inte med själva utredningen av mordet i Skogås just nu. Redan dagen efter var han till exempel på en annan ort på annat jobb och i måndags när jag träffade honom så hade han hållit i en utbildning under dagen. Då var han inne på sin åttonde dag och jag måste säga att det var ganska märkbart att han var trött jämfört med andra gånger som jag träffat honom tidigare. Både på grund av arbetsbelastningen, situationen med skjutningarna. Men också kanske framförallt med tanke på vad som händer flera av de killar som han träffar ofta i jobbet. Vissa saker fastnar jag följer med i livet ut. Det här kommer säkerligen vara en av dem. Det är, sen är vi vana att hantera det. Men det är fortfarande liksom så fullkomligt onaturliga situationer vi hamnar i. Men där är vi duktiga på att ta hand om varandra med krisstöd, debriefing, kamratstöd. inte minst att prata mycket med varandra. Och vad som jag nämnde innan, det tar ju på oss. Man bygger de här relationerna. Man mer eller mindre känner olika killar som är i den här riskmiljön. För det är killar nästan uteslutande det handlar om. Och det tar på kraften orken när det väl liksom slutar så här illa. Kunde man gjort mer? Kunde man gjort något annorlunda? Vi gör ett fantastiskt jobb, men någonstans så blir man uppriktigt, riktigt, riktigt ledsen. Liksom. Du har lyssnat på p Krim om mordet i Skogås. Producent var Stefan Sundberg och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Reporter var Loa nyqvist -Sköld. Vet ni mer om det som händer i Stockholm och Sundsvall så tipsa oss gärna på p eller på 073 461 2915 och där når du oss också på signal. Och följ oss på Instagram där vi heter Petrikrimpodden och där kan ni också skriva till oss. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariela Quintana Melin.